Filipeni 2. Dacă este vreo îndemnă, Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătura Duhului, dacă este vreo bunăvoință și vreo îndurare, făceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din dur de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să-l privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora și să aveți în voi gândirea aceasta care era și în restos Isus. El, deși avea chipul lui Dumnezeu, n-a considerat egalitate cu Dumnezeu ca pe un lucru care odată a apucat să nu-l mai lase. Ci s-a golit pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeul a înălțat nespus de mult și i-a dat numele pe care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul.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 ca să fiți fără pată și curați copiai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unei generații ticăloase și stricate, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat și nici n-am obosit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jerfă de băutură peste jerfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur. Și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Sperm, Domnul Isus, să vi-l trămit în curând pe Timotei ca să fiu și eu înviorat când voi avea știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească sentimentele ca el și să se îngrijească în adevăr de starea voastră. Cei drept toți umblă după foloasele lor și nu numai după ale lui Iisus Hristos. Cunoaște zelul lui încercat, cum ca un copil cu lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintearea Evangheliei. Pe el, deci, sper să vi-l trimit de îndată, ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Și am încredere în Domnul că încurând voi veni și eu. Am considerat necesar să vi pe Epafrodit, fratele și colegul meu, un lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. că dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte măhnit pentru că aflați sărăți că a fost bolnav. În adevăr a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. L-am trimis deci cu atât mai repede ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși. Și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l, deci, în Domnul cu toată bucuria și prețuiți-i pe astfel de oameni, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în pericol ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.